Люцисінь. Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орубчук. Глава 27. Еванс. За півроку після повернення до університету Цінхуа Євензе доручили відповідальне завдання розробити проект великої радіоастрономічної обсерваторії. Вона з групою фахівців об'їздила всю країну в пошуках відповідного місця для розташування обсерваторії. Першими критеріями відбору були суто технічні параметри. На відміну від традиційної астрономії, радіоастрономія не висуває таких високих вимог до стану самої атмосфери, але потребує мінімальної кількості електромагнітних завад. Їхня дослідницька партія переглянула безліч місць, поки не зупинила свого вибору на точці на карті з найнижчим рівнем завад в віддаленій горбистій місцевості на північному заході Китаю. Навколо простягалися лесові пагорби, майже позбавлені рослинного покриву порізані ерозійними ущелинами, немов обличчя старого з Після того, як група фахівців визначилася з кількома придатними майданчиками для будівництва обсерваторії, вони зупинилися на короткий відпочинок у селищі, більшість жителів якого все ще мешкали в традиційних печерних житлах. Голова сільськогосподарської комуни розглядів у Євензевчену людину і запитав, чи володіє вона іноземними мовами. На її запитання, якими саме, він не зміг відповісти. Але якщо вона усе ж таки володіє, то він пошле когось на вершину пагорба за Бетюном, тому що їй і фахівцям варто обговорити з ним якісь питання. «Бетюном?» – вражено промовила Євензе. «Ми не знаємо його справжнього імені, отож кличемо його так. Він лікар?» «Ні, він висаджує дерева на схилах пагорбів уже майже три роки». «Висаджує дерева? З якою метою?» «Він каже, що для птахів. Який світ птахів перебуває на межі зникнення». Євензе і її колеги були так здивовані й заінтриговані, що попросили голову комуни відвести їх до іноземця. Піднявшись на невеликий пагорб з вивистою стежкою, провідник вказав на зелений пагорок серед безплідних бурих лесових пагорбів. Його скили вкривали дерева, наче на старе пожовкле полотно випадково впала яскрава зелена крапля. Незабаром Євензе побачила й самого загадкового іноземця. Якщо не брати до уваги світлого волосся і потертих джинсів, то він не сильно відрізнявся від місцевих жителів, які все життя займаються фізичною працею. Навіть його шкіра вже не була на сонці тієї засмаги, що й у місцевих. Він не виявив великого зацікавлення гостями. Назвавшись Майклом Евансом, не згадав, звідки він родом, але в його англійській вчувалася американська вимова. Він жив у найпростішій глинобитній хатині з двома кімнатами заставленими інструментами для посадки дерев, мотиками, лопатами, пилками для обрізання гілок – усе місцевого виробництва і досить недолуге на вигляд. Пил, що є невід'ємним атрибутом усього північного заходу, лежав тонким шаром на грубо сколоченому ліжку і небагатому кухонному начинні. На ліжку височив стос книжок, переважно з біології. Євензе стигла помітити «Звільнення тварин» нова етика нового поводження з тваринами Пітера Сінгера. Єдиною сучасною деталю обстановки був маленький радіоприймач, що працював на пальчикових батарейках, але тепер був підключений до зовнішньої батарейки типу розміру «Ді». Також у кімнаті стояв старий телескоп. Еванс попросив вибачення за те, що не може запропонувати їм чимось освіжитися. У нього закінчилася кава. Вода є, але має в господарстві тільки одну чашку. «Можна поцікавитися, що ви насправді тут робите?» – запитав один із колег Євенце. Намагаюся врятувати житті. Врятувати місцевих жителів? Умови середовища проживання тут справді? Ні, ви тільки подивіться. Несподівано розлютився Єванс. Чому лише порятунок людей є по справою? Чому охорона інших видів вважається марною втратою часу? Хто дав людям таку перевагу над іншими? Ні, людей не потрібно рятувати. Вони і так живуть краще, ніж на те заслуговують. Ми чули, що ви намагаєтеся зберегти якийсь вид птахів. Так, ластівко. Це підвид північно-західної коричневої ластівки. Назва на латині дуже довга, я не буду вас втомлювати. Щороку навесні вони мігрують з півдня за постійним маршрутом, як і тисячі років тому. Вони гніздяться лише в цій окрузі, але площа лісів тут з року в рік зменшується, і вони вже не можуть знайти достатньої кількості дерев, щоб звити свої гнізда. Коли я відкрив цей підвид, їх залишалося менше ніж 10 тисяч особин. Якщо тенденція збережеться – то протягом п'яти років цей підвид остаточно вимре. Дерева, які я вже посадив, забезпечили природне середовище проживання для деяких із них, і чисельність виду знову почала зростати. У мене в планах висадити ще більше дерев і розширити цей пташиний рай. Еванс попросив Євензе і її колег подивитися в телескоп. Під його проводом вони нарешті змогли розглядіти кілька крихітних сірих і чорних пташок, що основали в заростях. Не найгарніші з птахів, правда? Звичайно, вони не мають такого успіху в широкої публіки, як гігантські панди. Щодня на цій планеті кілька видів, які не потрапляють у полозору людей, вимирають. Ви висадили всі ці дерева власними руками? Більшу частину. Спочатку я наймав місцевих жителів для допомоги, але незабаром у мене закінчилися гроші. Посадковий матеріал і будівництво зрошувальної системи коштують пристойно. Але ви знаєте що? Мій батько – мільярдер. Він президент Транснаціональної нафтової компанії, але не виділяє мені більше коштів, та я й не хочу більше брати в нього грошей. Почавши говорити про свою мету в житті, він здавалося, тепер хотів поділитися всім, що в нього не збиралося на душі. Коли мені було 12, нафтовий танкер компанії мого батька водотонажністю 30 тисяч тонн наскочив на скелі на Атлантичному узбережжі. Понад 20 тисяч тонн сирої нафти вилилися в океан. У той час, Моя сім'я жила на прибережній Віллі, неподалік місця аварії. Перша думка мого батька після того, як він почув цю новину, була про те, як уникнути відповідальності і мінімізувати збитки для компанії. У той день увечері вечір я прийшов подивитися на пекло на землі. Море було синяво-чорним, і хвилі під липкою густою масною плівкою ледь накочували на берег. Пляж був також покритий чорним шаром сирої нафти. Я ще кілька добровольців шукали на пляжі ще живих птахів. Вони борсилися в липкому місіві, немов асфальтові чорні статуї. Тільки очі свідчили, що вони все ще живі. Ці благальні очі, що дивляться з-під нафтової плівки, часто приходять до мене в нічних жахіттях. Ми замочували цих бідолах у мийних засобах, намагаючись звільнити від нафти, що прилипла до їхніх тіл. Але це було надзвичайно важко. Нафтова плівка склеївалася пір'я, і якщо ти додаєш трохи більше зусиль, то пір'я відокремлюється разом із прилиплою нафтою. До вечора більшість птахів загинули. Коли я, змучений і весь вимащений нафтою, знесилено впав на чорний пісок пляжу і дивився, як сонце сідало на чорне море, я відчував, що це був кінець світу. Я не помітив, як батько підійшов до мене ззаду. Він запитав мене, чи пам'ятаю я той скелет дитинчати динозавра. Звичайно, я пам'ятав. Майже повністю збережений скелет динозавра був знайдений під час пошуку нафтових середовищ. Мій батько витратив шалені гроші, щоб викупити його і встановити в дідусевому помісті. Тоді батько продовжив. Майку, я розповідав тобі про те, як динозаври вимерли. Астероїд упав на землю. Світ спочатку перетворився на море вогню, а потім настав тривалий період темрявої холоду. Однієї ночі ти прокинувся через кошмарне сновидіння і сказав, що потрапив у ту страшну епоху. Дозволь, я тобі зараз скажу те, що хотів сказати ще тієї ночі. Якби ти реально жив у кінці крейдового періоду, я б назвав тебе щасливцем. Епоха, у якій ми з тобою живемо, найбагато страшніша. У цей час темпи вимирання видів життя на землі набагато швидше, ніж у кінці крейдового періоду. Це справді час масового вимирання. Тож, дитино моя, те, що ти бачиш зараз, абсолютно ніщо. Це лише тривіальний епізод великого процесу. Ми можемо обійтися без морських птахів, але не можемо обійтися без нафти. Ти можеш собі уявити життя без нафти. Твій подарунок на останній день народження, красуня Феррарі, я тобі тоді сказав, що ти зможеш сісти за кермо, коли тобі виповниться 15 років. Але без нафти це лише купа брухту, на якій ти ніколи не зможеш покататися. Коли ти захочеш провідати свого дідуся, ти легко можеш за 10 годин перетнути океан на моєму приватному літаку. Але без нафти тобі доведеться плести під вітрилом понад місяць. Це правило існування цивілізації. Першочергово забезпечити виживання і комфортні умови життя для людської раси. Усе інше – вторинне. Мій батько покладав на мене великі надії, але я, зрештою, їх не виправдав і не пішов шляхом, який він для мене запланував. У наступні дні я постійно бачив очі цих умираючих птахів, і це визначило все моє подальше життя. На моє 13-річчя батько запитав про мої плани на майбутнє, чим я хочу займатися в житті, коли виросту. Я відповів, що хочу рятувати життя. Але насправді моя мрія не була настільки глобальною. Я лише хотів рятувати види тварин, що перебувають на межі зникнення. Це може бути не найгарніший птах, метелик, який не впадає в око, або маленький жук. Пізніше я почав вивчати біологію і спеціалізувався на орнітології, ентомології. На мою думку, я займаюся чимось справді потрібним. Порятунок від вимирання окремо взятого виду камах або птахів – ані трохи не менш значуща подія, ніж порятунок людства. Усі життя рівноціннім. Це основоположна ідея панвидового комунізму. Як ви сказали, Євензе не була впевнена, що правильно розчула останню фразу. Панвидовий комунізм – це теорія, яку я створив, або можете називати її вірою. Його основне переконання полягає в тому, що всі види життя на землі створені рівними. Цей ідеалізм не життєздатний. Наші сільськогосподарські культури також є видами живих організмів. Якщо люди хочуть вижити, така рівність не може бути досягнута. У далекому минулому рабовласники також висловлювали подібні ідеї. Не скидайте з рахунків технології. Одного прекрасного дня люди зможуть синтезувати їжу штучно, але задовго до того ми повинні закласти ідейно теоретичні основи. Насправді, панвидовий комунізм є природним продовженням загальної декларації прав людини. В часі Французької революції минуло 200 років, і ми не зрушили ні на крок відтоді, продемонструвавши, Егоїзм і ліцемірство властиві людській природі. Як довго ви маєте намір залишатися тут? Я не знаю. Я готовий присвятити все своє життя цій меті. Таке прекрасне почуття, але я не очікую, що ви зрозумієте. Закінчивши говорити, Еван здавалося втратив інтерес до гостей. Він сказав, що повинен повернутися до роботи, отож взявши лопату і пилку, піднявся і пішов. Коли прощався, він знову глянув на Євензе, ніби помітив у ній щось незвичайне. На зворотному шляху один із колег Євензе процитував на пам'ять уривок із статті Мао-Дзедуна «Пам'яті Бетюна «Шляхетна чиста людина, сповнена моральної цілісності, яка стоїть вище вульгарних інтересів». Він зітхнув. Виявляється, такі люди справді існують. Інші також висловили своє захоплення і суперечливе почуття, викликані знайомством з іноземцем. Якби було більше таких людей, як він, навіть хоча б трохи більше, усе було б інакше. Сказала Євензе передусім сама собі. Звичайно, ніхто не зрозумів справжнього змісту її слів. Головний спеціаліст групи перевів розмову на їхню роботу. «Я думаю, що цей майданчик не затвердять. Керівництво буде проти». «Чому?» «Із чотирьох фінальних варіантів він має кращі показники щодо електромагнітного середовища». «А як стосовно людського середовища?» «Товариші, не тільки технічні аспекти треба брати до уваги, ухвалюючи такі важливі рішення». Подивіться на навколишні злидні. Якщо обсерваторію розмістять тут, одразу почнуться тертя між персоналом і місцевими жителями. Місцеві розглядатимуть обсерваторію лише як місце, де можна чимось поживитися вкрасти, відкрутити, відламати. Майданчик для будівництва керівництва проекту справді не узгодило саме з озвученою головним спеціалістом причини. Три роки Євензи нічого не чула про Евенса. Але одного весняного дня. Вона отримала від нього листівку з одним єдиним рядком. «Приїжджайте і підкажіть мені, як жити далі». Євензе їхала в поїзді цілий день і всю ніч, а потім, пересівши в автобус, багато годин тряслася бездоріжжям, поки не прибула в село, яке гніздилося у віддалених горах на північному заході. Тільки но вона піднялася на той невеликий пагорб, її погляду знову відкрився ліс. Поза як дерева підросли, ліс здавався набагато густішим, але Євензе, побачила, що площа лісу раніше була більшою. Нові ділянки, висаджені за останні кілька років, вже були вирибані під корінь. Лісозаготівля була в повному розпалі, дерева падали з усіх боків. Ліс нагадував один зелений листок, який, об'їдають з усіх боків, зграє попелиць. З таких темпів вирубки незабаром від лісу не залишиться і сліду. Лісорубами були селяни з двох довколишніх сіл. Використовуючи сокири і пилки, вони зрубали ціле підрослі дерева одне за одним, а потім стягували їх з пагорба за допомогою тракторів і возів, у які були запряжені воли. Лісорубів було дуже багато, і між ними часто спалахували запеклі суперечки. Падіння кожного окремо взятого невеликого деревця не створювало великого шуму. Та зіщання ланцюгових пилок не було чутно, але знайома до болі картина того, що відбувається навколо, здавлювало груди є Хтось гукнув її. Це був голова сільгоспкомуни, який тепер став головою селищної ради. Він пізнав Євенце. Коли вона запитала в нього, навіщо вони валять ліс, він відповів: "Цей ліс не підпадає під захист закону". "Як таке може бути? Закон про лісове господарство тільки недавно набув чинності. А хто давав дозвіл в Бетюну висаджувати тут дерева? Самовільна висадка дерев іноземцем не захищається жодним законом. Ви не можете думати настільки примітивно. Він засаджував безплідні пагорби. І не зайняв ні п'яді орної землі, а коли він почав свою місію, ви абсолютно не заперечували. Це правда. Округ навіть відзначив його спеціальною нагородою за відновлення лісових масивів. Спочатку жителі сіл планували ще кілька років зачекати перед тим, як почати виробку. Варто почекати, поки свиня нагуляє жиру перед забоєм, чи не так. Але жителі села Наньге більше не можуть чекати, і якщо наше село не приєдналося б, то ми не дістали б нічого. Ви повинні негайно припинити. Я донесу інформацію про те, що відбувається до державних органів. Ну, цього немає потреби. Голова Сільради запалив сигарету і в нею у напрямку великої вантажівки, яку завантажували свіжозрубаними деревами. Бачите, там, це машина заступника директора бюро окружного лісового господарства. Вон там стоїть машина людей з міського управління поліції. Вони вивезли деревини більше, ніж будь-хто. Як я вже вам казав, ці дерева не підпадають під регулювання закону. Тут усім до них байдуже. До речі, товаришу Єв, ви ж начебто викладач в університеті. Який ви маєте стосунок до всього цього? Глинобитна хатина стояла на тому самому місці, як і три роки тому. Але Еванса в ній не було. Євензе знайшла його в лісі з сокирою. Він акуратно обрубував гілки дерева. Видно було, що він уже давно тут орудує сокирою. У всіх його руках відчувалася втома. Для мене немає значення, якщо моя робота позбавлена сенсу. Я просто не можу зупинитися. Якщо я зупинюся, то просто розвалюся на частини, сказав Еванс, спритно зрубуючи відточеним рухом сокири криво зростаючу гілку. Їдьмо разом до адміністрації округу. Якщо вони відмовляться втрутитися в те, що відбувається, то підемо на вищий рівень в адміністрацію провінції. Хтось їх таки зупинить. Євензе дивилася на Еванса із занепокоєнням. Еванс зупинився і здивовано витріщився на Євензе. Світло від сонця, що заходило, косо просвічувало крізь крону дерев надаючи близько його очам. «Ви справді вважаєте, що я тут через цей ліс?» Він розсміявся і похитав головою. Притилив сокири до стовбора дерева і сів. Якби я мав на меті просто зупинити їх, це не склало б труднощів. Айванс поклав порожню сумку з-під інструментів на землю і запропонував Євензе присісти, а потім продовжив. «Я щойно повернувся зі Штатів. Мій батько помер два місяці тому, і я успадкував більшу частину майна. Мій брат і сестра отримали тільки по 5 мільйонів доларів. Це зовсім не те, чого я очікував. Може, глибоко в душі батько поважав мене. Або, може, він поважав мою відданість ідеалам. Крім вартості основних фондів компанії, знаєте, яка сума грошей у мене в розпорядженні? Близько 4,5 мільярдів доларів. Я можу легко зупинити вирубку дерев і найняти їх висаджувати нові. Я міг би легко зробити так, що весь масив лесових пагорбів у межах видимості крився б лісовою хащею. Однак, який у цьому сенс? Усе, що ми тут спостерігаємо, є результатом зубожіння людей. Але чому в багатьох країнах справи із захистом навколишнього середовища йдуть краще? Вони захищають екологію за допомогою переведення галузей промисловості, що сильно забруднюють довкілля у нерозвинені країни. Ви знаєте, що тільки-но? Уряд США відмовився підписати кіотський протокол. Весь рід людський, однаковий. І поки прогрес цивілізації триватиме такими ж гігантськими кроками, Ластівки, яких я намагаюся врятувати, і всі інші ластівки вимруть. Це лише питання часу». Євензе сиділа мовчки, спостерігаючи за променями призахідного сонця, які переливалися серед крон дерев, і прислухаючись до шуму лісозаготівників. Її думки повернулися на 20 років назад, у ліси Великого Хінгану, де вона колись мала аналогічну розмову з іншою людиною. «Вам цікаво, чи я насправді приїхав сюди?» – продовжив Евенс. Пан видовий комунізм зародився на Стародавньому Сході. Ви маєте на увазі буддизм? Так, християнство – сапієнтно-центричне вчення. Незважаючи на те, що всі види живих істот були взяті на борт нового ковчега, інші види не отримали такого самого статусу, як і люди. Але буддизм орієнтований на збереження будь-якої форми життя. Ось чому я приїхав на Схід. Але зараз уже очевидно, що крізь одне й те саме. Так, це правда. Люди всюди однакові. Що я можу зробити зараз? Яке моє призначення в житті? Я маю у своєму розпорядженні 4,5 мільярдів доларів і активи транснаціональної нафтової компанії. Але яке це має значення? Люство, напевно, інвестувало понад 45 мільярдів доларів у збереження видів, що перебувають на межі вимирання. І, ймовірно, понад 450 мільярдів витрачено на збереження навколишнього середовища і захисту від подальшого погіршення екологічної обстановки. Але що з того? Цивілізація далі планомірно рухається шляхом знищення всіх форм життя на Землі, крім людини. Чотирьох із половиною мільярдів доларів досить, щоб побудувати авіаносець. Але навіть якщо ми побудуємо тисячу авіаносців, цього буде недостатньо, щоб зупинити безумство людей. Майко, це те, що я хотіла сказати вам. Людство не може покладатися лише на власні сили, щоб виправити ситуацію, яка склалася. Хіба існують інші сили поза людською цивілізацією? Навіть якщо Бог колись існував, то він давно вже мертвий. Так, такі сили існують. Сонце опустилося за пагорби, і лісозаготівельники припинили свою роботу до завтра. Дерева, що залишилися в живих і навколишні лесові пагорби, угорнула дзвінка тише. Євензе розповіла Евансу всю історію Червоного берега і Трісоляриса. Він слухав уважно, здавалося, що в навколишніх сутінках прислухаються і лесові пагорби, і дерева. Коли Євензей закінчила свою розповідь, яскравий місяць зійшов на сході і збризнув цяточками тіний лісовий килим. «Я досі не можу повірити в почуте», – сказав Еванс. це занадто нереально. На щастя, я маю змогу перевірити правдивість ваших слів». Але якщо почуте виявиться правдою, він простягнув руку для рукостискання і вимовив слова, які надалі повинні будуть вимовляти всі нові члени під час процедури прийому до складу організації «Земля Солярис. Будьмо товаришами! Глава 28. База «Червоний берег» 2.0 Минуло ще три роки. Еванс здавалося, зник. Від нього не було жодних новин. Євензе немало і гадки, чи насправді працює він десь у світі, щоб підтвердити її розповідь, і як він збирається це здійснити. Незважаючи на те, що в масштабах Сесвіту відстань у чотири світлових роки це дуже близько, буквально в межах досяжності, але це відстань усе ще й неймовірно далеко від тендітного життя. Ці два світи – немов витік і гирно річки, що перетинає простір, час. Будь-які зв'язки між ними були б украй нестійкими. Якось зимового дня Євензе отримала запрошення від ненадто відомого університету із Західної Європи обійняти посаду викладача на шестимісячний термін. Після того, як вона приземлилася в аеропорту Гітро в Лондоні, Виявилося, що на неї вже чекав молодий чоловік. Однак вони, не залишаючи терміналу аеропорту, повернулися на злітно-посадкову смугу, де на них уже чекав гелікоптер. Коли гелікоптер із гулом розрізав туманне повітря над Англією, час здавалося, почав текти назад, і Євензе відчула повне дежавю. Багато років тому, коли вона вперше опинилася на борту гелікоптера, її життя кардинально змінилося. Куди доля приведе її зараз? Ми прямуємо. «На другу базу – Червоний берег», – сказав супровідник. Гелікоптер залишив позаду берегову лінію і тримав курс в глибини Атлантики. Після півгодини польоту гелікоптер почав зниження в напрямку до гігантського корабля в океані. Тільки на Євензе побачила корабель, вона пригадала обриси радарного піка. Лише зараз вона зрозуміла, що форма піка справді нагадує гігантський корабель. Атлантичний океан навколо нагадував їй ліси Великого Хінгану. Але найбільшу схожість із тим Червоним берегом надавала величезна параболічна антена, змонтована посередині корабля, яка нагадувала обрисами кругле вітрило. Корабель був перебудований із нафтового танкера водотонажністю 60 тисяч тонн і був схожий на сталевий плаваючий острів. Еванс побудував свою базу на кораблі, можливо, щоб змінювати місце розташування для передачі і прийому сигналів з метою їхнього поліпшення, або, можливо, для зменшення ризику бути виявленими. Пізніше вона дізналася, що корабель отримав нову назву «Судний день». Євензе вийшла з гелікоптера і почула ревіння. Цей звук ішов від гігантської антени, що протистояла вітру над поверхнею океану. Звук знову повернув думки Євензе до минулого. На широкій палубі корабля, що розташовувалася нижче від антени, близько двох тисяч людей стояли щільним натовпом. Еванс підійшов до неї і урочисто вимовив. Використовуючи частоти і координати, вами надані, ми отримали повідомлення від Трисоляриса. Усе, що ви мені повідомили, виявилося правдою. Євензе спокійно кивнула. Міжзоряний Трисоляріанський флот уже вирушив у дорогу. Метою їхньої подорожі є сонячна система, і вони прибудуть приблизно через 450 років. Євензе була спокійна. ніщо не могло її вразити до глибини душі. Євензе сказав на НАТО позаду нього. Ви бачите перших членів організації «Земля Трисолярис». Нашою метою є за допомогою цивілізації Трисоляриса реформувати людство, щоб приборкати те безумство і зло, що коїться, аби Земля знову стала гармонійним, процвітаючим, безгрішним світом. Мета нашої організації знаходить відгук у серцях дедалі більшої кількості людей. Отож, вона зростає дуже стрімко. Географія організації вже охоплює всю земну кулю. Що я можу зробити? Тихо запитала Євензе. Ви станете командувачем організації «Земля Трісолярис. Це одностайне бажання всіх бійців організації. Євензе мовчала протягом кількох секунд. Потім вона повільно кивнула. Я зроблю все можливе. Євенс підняв кулак над головою і крикнув в натовпу. Геть людську тиранію! Під звуки хвиль, що розбивалися об борт корабля і виття вітру, що гуляв в антені, бійці організації крикнули як один. Світ належить Трісолярису. У той день організація «Земля Трисолярис» розпочала своє існування.